Attack. Det var en formel som varit mycket framgångsrik fram till dags dato. Men nu stod dessa bataljoner inför en ovan situation. De hade inte styrka nog att inta Skansen. Men utan order eller närmare direktiv gjorde anfallsmaskinen det den var byggd till att göra och malde på mekaniskt. Förlusterna steg snabbt. Till slut hade ungefär 1100 man dödats eller sårats. Det vill säga drygt 40 procent av den ursprungliga styrkan. De med mycket höga förlusterna bland befälet gjorde att man fick svårt att kontrollera bataljonerna. Då det stod allt mer klart för alla att man inte skulle lyckas ta skansen började stridsviljan helt naturligt att svikta. Dalregimentslöjtnanten Olof Pomerin, parentes, en 31-årig dalkar som hade två bröder i samma regemente, lämnade det larmande debaklet i Miskansen och sökte upp ros. Pomerin begärde att man skulle avbryta stormningsförsöken och dra sig tillbaka. Situationen är lätt absurd och ställer ros letargiska ledarskap i blixtbelysning. En löjtnant går till en generalmajor och praktiskt taget kräver att striden ska avbrytas. Då Ros bedömde att några förstärkningar inte var att hoppas på beslöt han att gå med på denna begäran. Hellre retirera än att längre låta förgäves skjuta folket. Vid det här laget var alla andra förband långt borta och ingen tycktes veta vart de tagit vägen. Om man skulle återfina armén fanns det flera tänkbara alternativ. Först ville dock Ros samla ihop och ordna sina blodiga skaror. Därför lät han trupperna marschera till ett skogsbryn som låg strax in till, där sårade svenskar redan hade skockats. Det rådde en stridspaus, men när ryssarna bakom sina vallar såg det svenska fotfolket samla sig och marschera bort, öppnade de eld. Som avskedshälsning haglade nya projektiler bort mot de retirerande soldaternas ryggar och ytterligare några män slogs till marken. Väl in i skogens svala skugga inleddes den mödosamma uppgiften att söka reorganisera de sönderslitna förbanden. Det var en mycket svår situation på grund av officersförlusterna. Det saknades folk för att ge dem rätta kommandorna, övervaka och driva på. Dessutom gick det långsamt då man först måste formera kompanierna innan man kunde slå ihop dem till bataljoner. Av 2600 man återstod nu bara drygt 1500 Dalkararnas chef Sigrot vars ur striden av sina mannar lagd på en improviserad borr av pikar Han hade svåra plågor och var döende Dock uppfattade han så pass mycket att man bara stod still i skogens bryn Den markerade översten uttryckte sitt missnöje med detta och krävde att man skulle dra vidare och sluta an till huvudstyrkan Frågan var bara var den stod att finna Stridsbraket hade återstillnat. Det enda som hördes var de regelbundna salvorna från rysk artilleri i närheten. Målet för deras eldgivning var rosstyrka. Kanonkulor slog då och då ner bland träden. Var skotten egentligen kom från var man osäker på. Bland männen i skogsbrynet fanns Abraham Sederholm, handsekreteraren med dyrbarheterna. I gryningen hade han funnit sitt regemente och kommit fram lagom för att se hur en kanonkula visslade in i en av skvadronerna och dödade två ryttare. Under den förvirrade kavalleristriden hade han blivit skild från sitt förband, varefter han anslutit sig till Rosgrupp. De ryska projektilerna gjorde honom rädd och han beslöt att rida ut på fältet. Där skulle han nog vara säkrare. Ryssarna sköt ju mot trupperna i skogsbrynet. Han red mot en av de halvfärdiga skansar svenskarna stormat tidigare. Väl ute på fältet förstod han kvikt att något var fel. En kanonkula kom dansande rakt emot honom. Men Abraham hade en oerhörd tur. Den passerade mellan hästens ben. Den överraskade fålen gjorde ett krumsprång. Sederholm insåg att elden kom från en av de tidigare intagna skansarna. Den hade aldrig besatts efter stormningen och nu hade ryssarna återtagit den. Tydligen hade svenskarna också underlåtit att utföra en sådan elementär åtgärd som att förnagla kanonerna. Det vill säga göra dem obrukbara genom att slå in en spik i fänghålet. Nu var pjäserna i aktion igen. Sederholm vände snabbt på hästen och red tillbaka till skogen.